stap van 'n afstand af. Abu Musa al-Ashari het aan dat die boodskappers van Allah sallallahu alaihi wasallam gesê het, die mees vooraanstaande mense as ontvanger van beloning is een wat die verste weg woon en wat die verste afstand moet loop en hy wat wag vir die gebed om dit saam met die imam te onderhou. Sy beloning is groter as die een wat alleen bid en dan gaan slaap. In die vertelling van Abu Korayb is die woorde, hy wacht totdat hy saam met die imam in die gemeente bidt.